Гайдамацькому лісі. У містечку на Дроссю нічого не змінилося. Стас прикрив свою газету і, кажуть, подався заробляти долари до Туреччини. Ото ото найнявся воювати аж у Хорватії. Ото хіба що заклад під чашею процвітає. Той чолов'яга отримав ліцензію на торгівлю спиртним, і тепер у нього завжди можна легнути чарчину геть незлецьки закусити. Кінець озвученої книги. Читав Павло Жиряченко, Київ, 2004 рік.